Начальник міліції весь час затуляв вуха і пригинався, наче чекав у нару. Він боявся, щоб чергове турове пчихання не заскочило його зненацька. Маркіян Підкулова, гриз опалений з одного боку сірник, ретельно розподіляв кілька посивілих волосин на своїй цілком легальній лисині. Запах емальованої фарби, якою вночі помазали підлогу в кабінеті, хтось із п'яничок всю ніч покутував свою провину – Заганяв гострі светлики сашкового носа. В общем, так Маркія Натадеєвичу, начальник міліції, крутив на пальці свинцевий кастет, одібраний учора, учора шмаркатого птушника. Моє ставлення до вас не є таємницею для району. Але на наші стосунки і на Ярославу вже не просто тицяють пальцями, а й пишуть, куди треба і куди не треба. Моя дечка недавно дала коша синові редактора нашої районної газети. Саме тієї газети, яку постійно надходять листи про вашу козирну даму. І штемпелик Маркіяна Тедеєвачу, Городищенський. Сашко Тур голосно бчихнув і почервонів. От бачите, правда, цілком серйозно, цієї серйозності могло б вистачити для виступу на товариському суді, сказав Рудий. Поцяткований дрібним ластовинням начальник міліції. Ніяка це не правда, майоре. У моїх городищ немає часу для таких дурниць. Гаплик за петельку. Підкова скудовчив на голові кілька своїх волосин і подивився на майора таким лазерним поглядом, що начальник міліції відчув, як йому запекло аж у потилиці. Сашко Тур тримався з усієї сили, але все одно чихнув знову. Майор розчаровано скривився і ковзнув поглядом по сашкових погонах. Тур знічено розвів руками і почервонів ще більше. «Обшім, так, Маркіяне Тедеєвичу, ви все життя чесно виконували свої службові обов'язки. Дозвольте це зробити і мені. Потакання вашому заступництву рано чи пізно вилізе мені боком. Як тільки відчуєш, що почне вилазити, дзвони мені. Я пришлю нашого роману «Лебедин», вона веде тобі обезболююче, чикне скальпелем, і ти як знову народишся. Молодшим лейтенантом, Маркія Натидейовичу, чи рядовим міліціонером? Майорова спроба усміхнутись потерпіла крах ще при задумі, та Підкова не дав йому можливості розчаруватися в цьому назавжди. Тільки генералом, майоре, генералом і ні на зірку нижче. Наша Романа після операції зіграє з вами кілька разів у карти, і ти генерал. Сам Підкова із своїх дотипів не сміється ніколи. Така його авторська етика. Ластовиння на мить почервоніло, відділилось від обличчя, покушпилило в кабінеті, як висівки, знову сіло на майорові щоки, підборіддя й ніс, і враз зблякло. Начальник міліції таки силовано сміхнувся. Підкова відчув вагу золотої зірки, яку він хоч і не носив на вилозі піджака, Співбесідник тоді дивиться не мені в очі, а на золото. А проте відчував її за своєю спиною. Маркіяна Тадеєвичу, але ж Ярослави Козир справді у нас немає. Черговий виходив її зустрічати до чотирьох поїздів. До Одеси поїхала, ми знаємо. Не можу ж я подавати у карний розшук. Появиться? Повернемо, хоч її варто було б посадити на рік. Для профілактики, щоб іншим було зазь. Сашко затуляє носа долонею і хусточкою. Тому його б виходить приглушеним, як через сурдинку. Майор пропускається повз вуха, застругує лезом і без того гострий олівець. А це нічого не дасть, майоре. Вона через два-три місяці повернеться у городища, приголомшить своїм працелюбством начальство, доведе табір до безробіття і її поспішать звільнити. Побачимо – Налягаючи на голосні звуки, сказав начальник міліції, «Побачимо, шановний Маркіяне Тадеєвичу, якого я дуже, можна сказати, люблю». Підкова простягає йому руку з розчепіреними пальцями, накриває лиса тім'ячко брилим, чомусь зупиняється на поросі. Йому кортить сказати цьому добродушному за натурою, але що зробиш служба майорові, що Ярослава просто хитрю, що дурить їх». Бо він давно вже здогадається, не за покупки вона, вона їздить до Одеси. Щось інше веде її туди щоразу. Але що? Що? Він і сам не знає. Може, серце? На своєму промислі вона щоразу має два чермінці, тобто вартість проїзду до Одеси і назад. Однак він змовчав, поправив бриля і вийшов. «А ти залишися, Туре, залишися на інструктаж». «Тільки піди випчхайся і віддай пістолет на перевірку», – сказав майор. «Куди вести душко, і на якій швидкості?» – підкидає очима, як металевими карбованцями водій. «А на два сорок по лічильнику», – демонструє свій м'який лінський профіль Ярослава. «Таке золото можна і на червінця плакатати, без лічильника і по бездоріжжу». Ой, добродію, та вже везіть худчіше, пряменько по трасі до Савчиних хуторів. Ярослава затоляє свої ноги от водія чимоданом з блискучими оківками. На задньому сидінні вона акуратненько примостила свою найголовнішу покупку – самогонний апарат з Японії. Навіть у машині можна гнати перевак. Заправ лише брашкою, поверни важіль і підставляй чарки, Портативний атомний реактор вижене у навіть з повітря, так запевнив її старий, однорукий грек на одеському товчку. Звідки це ти, солодашко? А з неба? То це ти, амурчик, а в чемоданні стріли? Ярослава все своє життя усміхається, наче її хтось постійно лоскоче. Ті, хто бачив її сонною, а таке щастя випало лише чоловікові, Якийсь сп'яно відморозив собі п'яту, і його прозвали Ахілесником, стверджують, що вона усміхається і вісні, ніби хтось водить соломинкою по її губах. Тому Ярослава рідко ходить на городищенські похорони, боїться, що одразу ж на них почнуть косувати очима. Ця її усмішка у незнайомих чоловіків одразу ж пробуджує гріховні думки, що закінчуються тим більшим розчаруванням, чим більше гріховодства у них було вкладено. Вона усміхається і зараз, але усмішка її враз холодніє. Так сліпить очі шматок льоду на лепневому сонці. Чи не з міліції підіслали цього гевала? Бо якого тоді дідька цікавитись йому, що я везу в чемодані? І якщо знаєте, що в чемодані, то навіщо питаєте? Везіть уже куди знаєте. Він реготнув, ковтнув свіжого повітря і облизався. За пагорбом виднівся ліс. Над ним зависло золотаве осіннє марево, у яке можна з розгону впасти розпашілим обличчям. Вітер зазвистів обабіч машини, як розбешаковитий пастушок. Дзиндра стояв на порозі і одразу відчув, як хтось притулив йому до кінчиків гарячі жирини, а кучки пальців стиснули кліщі, вихоплені з ковальського горна. Монгольська кров у його жилах потіснила кров слав'янську – Випередила її і залементувала з такою силою, що навіть йому самому стало страшно. Маринині очі сутулились над столом, але вона не повертала до нього очей. Аркан об'єму зараз у руки. І зашморг із, висвитом, із висвистом пролетів би через кімнату, як вогнистий нім, котрий на мить осіяв би Маринину голову, а потім цупко затягнувся на її тонкій шиї.